Котик і півник Був собі котик та півник І були вони у великій приязні Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить То котик було йдучи, наказує Ти тут нікого не пускай, й сам не виходь, хоч би хто й кликав Каже півник засуни хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє Ходи-ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медіна водиця. А півник їй. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув в квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. а <клухи> Піду я трошки нікого нема, ніхто мене не побачить Е-Е-Ей, той котику і не скаже Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати а він кричить е ей -е! котику-братику Несе мене лиська по каменю мосту е, е е на своєму хвосту Порятуй мене Котик поки почув Поки завернув, далеко був. То вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому, та й плаче. А далі надумався. Узяв скрипку та писану торбину, та й пішов до лисиччиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв. Ще й приспівує. Лиски, <плес> лиски, новий двір, Ще чотири дочки, на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко, Ви лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не і каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там хороше грає? Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та вписану турбину. А сам знов грає. Ой, влиськи, влиськи, новий двір. «Так чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й Пилипко, вийде лиси, подивіся, чи хороше граю». Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту. Цок у лобок та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде-пожде жде сестричок, не вертаються. «Піду!» Позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати От котик і його Цок у лобок та вписану турбину А потім почепив турбину на сухій вербі Саму хату Знайшов півника, розв'язав Та й втекли вони додому То вже потім півник до віку слухав котика